Тим часом ми знаємо, що Еймут відбув до Норвегії найпізніше 1022 року, і події 1036 року в Сазі не могли знайти відображення. Сказане дає підстави з більшою довірою ставитися до тих літописних повідомлень, де битва з печенігами описана під 1017 роком. Статья 1037 року В лето 6545-е. Заложи, Ярослав, город великий. У него же града суть золотая врата. Заложи же и церковь, святые Софья, метрополью. І посем церков на золотих воротях святиє Богородиця, Благовіщені, по сім святаго Георгія монастир і святия Ірини. Далі в статті розповідається про завершення Софії, оздоблення її золотом і сріблом, а також про заснування в ній бібліотеки. Звичайно, в цій статті описано події не одного року. Це підсумок багаторічної будівельної діяльності, а не її початок. Здається дивним, що похвала Ярославу складається не за побудовані храми, а тільки закладені. У практиці літописання таких прикладів немає. Закінчення статті говорить про Софію як про діючий храм і тим самим начебто знімає наш сумнів. Дослідник руського літописання Кузьмін дійшов висновку, що найбільш повні й точні відомості про час князівання Ярослава Мудрого збереглися не в повісті минулих літ, а в софійсько-новгородських літописах. На думку Кузьміна, в розповідях про Ярослава наявна хронологічна плутанина подвійного характеру. В одному випадку літописець пристосував не цілком зрозумілі йому дати Константинопольської ери 5508 рік до Різдва Христа і припустився зміщення подій на 4-5 років. В іншому йому довелось опрацювати джерело, де підсумкова оцінка діяльності Ярослава припадала на 1035 та 1037 роки. Виправлення хронології з урахуванням дати смерті Ярослава 1054 року призвело до того, що події 1017-1018 років змістилися на середину 30-х. Часом, аби спростувати якийсь хрестоматійний стереотип, що утвердився на сторінках праць, достатньо звернутися до елементарної логіки. Припустимо, що масштабні будівельні роботи в Києві Ярослав справді розпочав тільки 1037 року. За роки, які лишалося йому прожити, в Києві зводяться нові укріплення – Золоті ворота з Благовіщенською церквою, Софія Київська, Храми Святого Георгія та Святої Ірини, Кам'яна огорожа довкола метрополитчої садиби, Ще якийсь невідомий за літописом храм. Чи не занадто багато для проміжку 16-17 років? Якщо на будівництво кожного з перелічених об'єктів витрачалося по 5 років, у практиці будівництва великих храмових споруд такі випадки рідкісні, тоді вийде, що будівельні роботи мусили тривати щонайменше 20-25 років. Отже, впродовж останніх років князювання Ярослава неможливо було завершити розпочаті роботи, але ж вони до часу його смерті завершилися. Це означає, що розпочато їх набагато раніше 1037 року. Нелогічно видається й твердження, що Ярослав Мудрий не мав у перші 20 років управління відповідних стимулів для будівельних робіт. Такі, начебто, з'явилися після 1036-го, коли помер братом Стислав.